Huibu ist ein Gespenst. Das kettenrasselnde s c h l o s s g e s p e n s t Huibu. Ja, ja, einziges behördlich zugelassenes kettenrasselndes Gespenst auf s c h l o s s b u r g e c k So steht es für alle Ewigkeit ganz oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter welcher der Geist in seiner vermoderten Holztruhe haust. Seitdem ich verwünscht nochmal verwünscht wurde. Ja, seitdem vor über 400 Jahren an einem Freitag, dem 13. um Mitternacht, der fröhliche und fidele Ritter Balduin in das Gespenst Huibu verwünscht wurde, um fortan allnächtlich laut durch das Schloss zu spuken. Huibu! Huibu! Huibu! War das so laut genug? Es langte für den Anfang. Lange Zeit lebte außer dem Gespenst nur noch der alte Kastellan auf Burgeck, bis König Julius der 111. das Schloss erbte. Und nachdem seine Majestät wenig später die bildschöne Prinzessin Konstantia zur Gemahlin genommen hatte, hatte ihnen das Schlossgespenst durch seine haarsträubenden Spukereien oft die Nachtruhe geraubt. Aber auch viele geisterhafte Freuden bereitet, wie damals, als ich das unheimliche Feuerroß gezähmt habe. Wahrhaftig, ich erinnere mich, als wäre es gestern Nacht gewesen. Einst, als die große Fledermausturmuhr soeben die Geisterstunde angekündigt hatte, war das Gespenst mit den Schlossbewohnern im Thronsaal versammelt, Und verkündete ihnen voller Stolz beim flackernden Licht eines Armleuchters. Neunhundertneunundneunzigtausend! Julius Constantia, Kastellan! Hört euch an, was ich euch zu sagen habe! Itzo、so. Steht unser Schlossburgeck seit über tausend Jahren festgemauert auf diesem Berg und seine Mauern weichen und wanken nicht. Darauf lasst uns einen dreifachen Mitternachtstrunk genießen. Prosi! Prost! Wohl, alter Prost! Cheerio! Darauf ich mir als Kastellan ebenfalls zu gratulieren. Verspuckt noch eins. Habt ihr das bemerkt, Julius? Das ganze Schloss schwankt auf einmal in seinen Grundfesten, als wäre unser letztes Daseinsstündchen angebrochen. Bitte beruhige dich, Huibu. Das war nur die Eisenbahn. Die Eise. n Eise. n Ich verstehe kein einziges Sterbenswort. Gräm dich nicht. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten quer durch unseren Burgberg einen Tunnel gebaut. Und du hast bloß nichts davon gemerkt, weil du allein des Nachts herumgeisterst und am Tag in deiner Holztruhe ruhst. Nunmehr, wo、oh, ist meine Ruhe hin? Warum habt ihr nicht die Zugbrücke hochgezogen und mich zu Hilfe gerufen? Ich hätte mich auf der Zinne postiert und Pech und Schwefel auf sie herabgeschleudert. Aber Pech und Schwefel sind seit langem streng verboten. Und dazu fährt der Zug nicht oben durch das Schloss, sondern unten durch den Berg, falls mir als Kastellan dieser Hinweis erlaubt ist. Und dies hast du ihnen erlaubt, Julius? Tja, tut mir leid. Die Leute hören heutzutage nicht mehr viel auf meine Majestät. Oho, oho, Wer nicht hören will, m u s s fühlen. Ich werde diesem unheimlichen f e u e r r o s t die Durchfahrt streitig machen und die Kandare anlegen, so wahr ich hui b u das s c h l o s s g e s p e n s t bin. Einen Augenblick, ich will nur flugs in meine eiserne Rüstung des Ritters ohne Furcht und Tadel schlüpfen.、Hm? a u s s auch mal wieder geölt werden. Sir h o r r i d o ich bin gerüstet und mit Schild und Lanze gewappnet. Und wenn du magst, darfst du mich zum Spuk begleiten, Julius. Dürfte ich ergebenst vor den Folgen warnen? Keine Sorge, Kastellan. Im Turnierkampf war ich stets unschlagbar. Also auf in den Kampf, Furcht- und tadelloser Ritter! Steigen wir vom Berg ins Tal. Mitnichten, Julius, diesmal drängt die Zeit. Ergreif den Leuchter und meinen eisernen Ritterhandschuh, dann kannst du was erleben. Denn wumm, stampf ich mit meinem eisernen Schuh auf. Und wir fahren hui und fu, geradewegs in den Fußboden hinein. Bevor sich der Kastellan und die Königin versahen und seine Majestät wusste, wie ihm geschah, hatte der furcht- und tadellose Ritter eisenklirrend aufgestampft, sodass sich krachend der Marmorboden des Thronsaals öffnete und das Gespenst mit dem König polternd in der Tiefe verschwand und durch den ganzen Berg hinabfuhr. No, so warte doch! Nicht so hastig! Wo willst du hin in diesem ohrenbetäubenden Getöse? Oh. Oh. Endlich sind wir gelandet! Ich fürchtete, die Höllenfahrt würde kein Ende nehmen. Wo, wo, wo befinden wir uns eigentlich, Huibu? Wenn du es nicht weißt, ich weiß es noch weniger, Julius. Ich halte mal den Armleuchter hoch. Heiliger Strohsack! Wir stehen mitten im Eisenbahntunnel! Wenn jetzt ein Zug kommt, werden wir beide glatt platt gedrückt. Wenn man vom Teufel spricht, ist er meist nicht fern. Rasch, ergreifen wir die Flucht, Huibu! Umgekehrt wird ein Stiefel draus. Ich werde mit meiner Lanze den Teufelszug in die Flucht schlagen. Huibu! Huibu! Huibu! Flammen des Feuerrass! Gib Acht, Hui Buch! Er hält nicht und faucht fürchterlich funkensprühend heran! Keine Backe! Ich bleibe standhaft und fauch e ihm noch fürchterlicher, funkensprühender entgegen! Hui Buch! Hui Buch! Eich übertrieben, widerspenstiges c h t i c k w a s s Pass auf, Hui Buch! Es、er、bricht nicht und braust mit rotliebenden Maul an uns vorüber! <lacht> Bereits passiert! Hola! Hallo! Wo hast du dich verborgen, Julius? Ich erblicke nichts als r u s s i g e n Qualm. Ja! <lacht> genau wie beim Blindekuh spielen. Ruf mal Hui-Bu! Ganz kalt! Ruf du mal Julius! Noch kälter! Ruf noch mal Hui-Bu! j a Heiß! Heißer! Am heißesten, Julius! Ha!、Oh, da, da, da, da bist du ja! Hast du dir wehgetan, waghalsiger Geist? Och! Und wie weh! Dieses wildgewordene Feuerroß hat mir alle Glieder verrenkt. Wenn ich nicht in der eisernen Rüstung des Ritters ohne Furcht und Tadel gesteckt hätte, wäre es todsicher um mich geschehen gewesen. Betrachte und bedaure mich. Mein Schild ist kaputt und meine Lanze ist völlig verbogen und hat sich wie eine Eisenschlange um meinen Leib gewunden. Spitzfindiges Biest, wirst du, mich, wirst du mich wohl loslassen? Julius, j u l ich u s i komme nicht aus dem s c h n e ß heraus! Geduld, Huibu! Ich entreiße dich sogleich deiner Eisenschlange! Aua! Julius! j e t z z o hast du mir die Lanzenspitze genau in die Nase gebohrt! Entschuldige, ich versuche es gleich noch einmal. Aua! Julius! Nunmehr hast du mir die Spitze direkt in den äh, Dings, äh, naja, du weißt schon, gepiekt. Tja, es hilft alles nichts. Wir müssen hinauf in die Burg und die anderen um Beistand bitten. Ich soll so b a l a n z t vor sie hintreten? Niemals, niemals, das kannst du mir nicht zumuten. Keine fiese Matinten. Du hast viel ärgeren Schlamassel überstanden. Also reich mir deine eiserne Hand, damit wir wieder in die Höhe fahren. Nun denn, wenn du meinst, Julius. Hui und b u h fahren wir zurück in die Höhe. und Brauste das von seiner eigenen Lanze umschlungene Gespenst mit dem König erneut durch den Berg bis hinauf in den s c h l o s s t r o n s a a l wo sie wieder vor der verblüfften Königin und dem verdutzten Kastellan landeten. Du meine Güte, was ist das für eine f a h n Sie schaut aus wie zwei kohlrabenschwarze Pechvögel. Der Anblick. Ist in der Tat höchst verwunderlich, falls mir als Kastellan diese Feststellung gestattet ist. Oh, gar, gar, gar, gar, gar nichts ist passiert. Ver verratet mir lieber, wie ich aus diesem scheußlichen Lanzenring herausfinde. Oder soll ich solchermaßen bis zum St. Nimmerleinstag herumwandeln? Am besten, du bleibst mitten im Saal stehen und wir fassen gemeinsam das Lanzenende an und laufen um dich herum, um dich herauszuwickeln. Vorwärts! Im Dauerlauf! Rechts herum! Falsch, falsch, andersrum! So herum verwickelt ihr mich ja nur noch mehr hinein! Meinetwegen, dann eben andersrum! Vorwärts, im Dauerlauf, links herum! h o h Geschafft! Das wäre vollbracht! Du stehst wieder unbelanzt vor uns, Huibu! Verbindlichsten Dank, Julius. Und nun folgt die große Geister- und Königswäsche. Nein, nein, nix da.、B、Bleib mir bloß mit der Seife vom Leib, Konstantia. Mich schaudert heute noch bei der Erinnerung an die beiden aufdringlichen Prinzessinnen, die mich und meinen schaurigen Punkt weggeputzt hatten. Und zu solchen Nichtigkeiten ist zur vorgerückten Geisterstunde auch keine Zeit. Pff, pff. In、äh, wenigen Sekunden taucht der Zug auf der anderen Seite des Burgberges wieder auf, falls der Hinweis erwünscht ist. Da hört ihr es, Julius! Der Schicksalsaugenblick naht! Eilt schnell mit mir auf die s c h l o s s z i n n e damit wir diesmal das Stinkroß gebührend empfangen! Herrje, was hast du diesmal vor, hui-bu?、Äh, gleich, gleich, gleich, Konstanz, i e gleich! Gleich werdet ihr Zeuge meines Triumphes werden!、Musik Wiederrede abzuwarten, raste das Gespenst hinauf auf die hohe Schlosszinne und lugte entschlossen in die Tiefe bis in den Bergtunnel. Das Pfeifen des nahenden Zuges ertönte und Hui-Bu kreischend kommandierte: Die Zugbrücke auf! Die Zugbrücke pflegt des Nachts stets hochgezogen zu sein, wie ich als Kastellan e vermelden möchte. i e i c h t mir nun den Kübel mit Pech und Schwefel, auf das s ich ihn auf den Teufelsspuk hinabschütte. <lacht> Fängst du schon wieder mit der verrückten Idee an, Huibu? Woher sollen wir Pech und Schwefel nehmen? Das kommt davon, weil ihr nie gewappnet seid. Es macht nichts. Gebt mir meine Armbrust mit den scharfen Pfeilen. Aber seit deinem letzten Scheibenschießen nach dem Wetterhahn sind die Pfeile alle abgestürzt. Ein Pech kommt selten allein. Her mit der s t r e i t a x t Ich, äh, ich, bitte vielmal s um Vergebung. Auf allerhöchsten königlichen Befehl habe ich sie vorgestern ins Dorf zum Scherenschleifer gebracht. So muss ich denn zum Äußersten greifen. Ich hole aus und, ä、äh, Wie war's, Julius? Ich habe ganz genau oben mit d a r f u ß g s f e u e r aufs Maul gezielt und getroffen. <lacht> und womit hast du getroffen? Das ist. Konstanz, i a、ja, l e i c h t mein ewiges Geheimnis.、Ja, uh, Der Schornstein hat meine Rheuma-Kastanie wieder ausgespuckt und mir hakenau a in meinen Privatrufmund geschleudert. Ja. Ja. Also, bin ich froh, dass ich die Kastanie geworfen habe. Stellt euch vor, ich hätte einen scharfen a r m b r u s t f e i l verschossen. Nicht auszudenken, Huibu. Ich wusste gar nicht, dass du an Räumer leidest, armes Gespenst. Ja, glaubt ihr etwa, es ist ein Vergnügen, seit über 400 Jahren in feuchten Gängen herumzugeistern? Wenn ich nicht meine Kastanien hätte, könnte ich nicht mal mehr mit einem einzigen Glied schlottern. Doch、äh, der Zug ist ungeschoren über alle Berge entkommen, wie ich bemerken möchte. Tja, diesmal hast du deine Kinnlade zu weit aufgerissen, Kastanien-Schluckener Prahlgeist. Von wegen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich habe gerade einen neuen tollen Geistesblitz. Zu diesem Berufe werde ich mich auf der Stelle in den schieläugigen Kutscher verwandeln. Pssst. h、ah. ah. der Zylinder. Nein.、Ah. Schaust du mal wieder garstig aus?、Äh, falls meine Wenigkeit gefragt würde, würde ich sagen, der schwarze Kutschermantel passt bestens zu unserem schwarzen Rußgespenst. <lacht> Hüte deine Kutscherpeitsche,、ja, Hui! Die schöne Weinkaraffe ist ein Zwei. Schadet nichts, Konstanz, i a Ich hatte sie bereits ausgetrunken und Scherben bringen bekanntlich Glück. <lacht>、äh, sa sagte,、äh, bitte, wann, wann erscheint das nächste Feuerrotz? Morgen Abend, kurz vor Mitternacht, verlässt es den Bahnhof von d o r f b u r g e c k Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Ah, das trifft sich ausgezeichnet. Bis dato werde ich mich in geübter Geisterweise in meine vermoderte Holztruhe zurückziehen. Gehabt euch wohl. Hey, warum so eilig? Gibst du dich geschlagen, Huigu? Nichts mitnichten, nicht Julius. Du wirst mich bald wieder bewundern können. Lass mich und meine Truhe nur morgen Abend pünktlich zum Nachtzug abholen und vergiss nicht, mich auf der Geisterreise zu begleiten. Gewandet in das Kostüm des schieläugigen Kutschers, stieg der Geist von b u r g e c k gleich darauf hoch oben in der Fledermausturmkammer in seine vermoderte Holztruhe. Dort blieb er auch verschwunden, als am nächsten Abend die Truhe aus der Turmkammer hinabgetragen wurde und auf einem Karren zum Schlosstor hinaus und den Berg hinunter ins Dorf b u r g e c k rumpelte. Am Bahnhof angelangt, beobachteten die Schlossbewohner gespannt, wie die Gepäckträger ahnungslos das gespenstische Gepäckstück anhoben. d o n n e r l ä t t c h e n ist das Monstrum schwer! d o n n e r k e i l was ist denn in dem Kasten, Majestät? Ach, nur unser Schloss. g e Ich wollte sagen, allerhand unwichtiges Schlossgerät. Will ich überhört haben. Jetzt schweig du, sonst verrätst du alles, Huibu. Sapanot, e r、er、u h e hat gesprochen. Sapanot, was hat das zu bedeuten, Majestät? Bedauere, ich habe nichts vernommen. Bedauere, ich noch weniger. Ich,、äh, ich muss ebenfalls bedauernd verneinen, falls man mich als Kastellan befragt. Vielleicht hat das sperrige Holz geknarrt. Von wegen geknarrt. Sie sollen gefälligst behutsamer mit mir umgehen. Oh! Das war eine Kante und dies eine Ecke. Wenn die mich weiter nur herumbuxieren, ist es aus mit e i n e r s t u k e r e i Hey, Edwin!、Ja? Du! Jetzt fällt mir ein, das ist doch dieser Geisterkönig von Burgeck. Ja, das ist diese Majestät, der immer ein Gespenstvolk erwähnt. Genau! Da hast du die Bescherung, Huibu! Sie riechen Lunte! Also nimm dich zusammen. Nur noch ein kleiner Ruck und du liegst im Gepäckwagen.、Ah, Ruck, kennst du kennst d u diesen Schlag. n i x da. Bevor mich die Grobiane noch n einmal umwerfen, begebe ich mich lieber allein in den Gepäckwagen. Hallo, Abführer! Hallo, Abführer! Sie, sie bewegt sich! Hallo, Abführer! Sie geht um!、Zum、Kuckuck, was soll das Geschrei?、Oh, diese, nein, diese Truhe ist、oh, von allein、oh, in den Gepäckwagen. Ja, genau, ja. ja. Für, für, für kein Geld der Welt, was ich d i e s e verhexte Ding nein, nein, mehr a n e r Ich berühre、äh, es auch nie mehr im Leben. Wissen Sie, was die beiden quält, Majestät? Meine Majestät ist völlig ratlos, aber wenn die Hasenfüße sich fürchten, will ich garn während der Reise bei meinem Gepäck weilen. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Hinein mit euch in den Wagen, j a n g s t h a s e n Bitte einzusteigen, königliche Hoheit. Türen schließen. Der Zug von Dorf b o r g Eck durch Berg Burg Eck nach Stadt Burg Eck fährt ab. Mit euch, Julius. Guten Spuk. Uibu. Na bitte, wir fahren. Uibu. Ja, ich bemerke es mit Grausen. Pfeifend und fauchend fuhr der Zug in die dunkle, wolkenschwere Nacht hinein. In jeder Ecke des Gepäckwagens hockte eingeschüchtert ein Gepäckträger und starrte ängstlich auf den König, der vergnügt auf der vermoderten Holztruhe saß, bis seine Majestät leise gegen den Deckel klopfte. Hey, worauf wartest du noch? Raus mit dir, Huibu! Und wo hinaus? Bei dem Geruckel und Geschuckel finde ich nirgends den Ausgang aus der Truhe! Oh. Die z a u r habe ich gefunden. e、ah, ah, ah. d w i n e d w i n der, der, der Truendeckel öffnet sich.、Oh, dort, Herr、ja, Wien, in,、ja. in der größten Truhe erscheint ein verruster Kopf. Ah, ah. Und auch aus dem Kopf fahren zwei funkelnde Spielaugen. Das eine s c h i e l t mich an. Das andere grinst mich an. b i n v o r Angst. d t o c k s t e i f Ich bin vor Furcht gebannt. Jetzt taucht auch noch eine lange Hand.、Auf. Und ein dünner Finger zeigt auf uns. Er fing uns zu und sieht uns an wie ein Magnet. Julius, Julius, was beginne ich mit den beiden? Sie hängen wie Kletten an meinem Leib. Lass sie doch einfach los! Erstmal können! Ich habe gar nicht geahnt, dass ich diesen Magnet-Trick noch vermag und ganz vergessen, wie ich sie und mich wieder erlösen kann! Schüttelt euch mal!、Ich、verliere den Verstand! Ich, ich, ich verliere die, Be die Besinnung! Blablabla. Ich verliere meinen Geist, aber、Blablabla. es funktioniert trotzdem nicht. Blas dich auf, Hui-Bu! Ich blase, dass mir fast die Backen platzen, aber sie kleben dennoch fest. Versuche auszupusten! Buu! Buu! b u Mal、ist es gelungen? Mein je, immer diese Übertreibungen. Nun kleben beide an der Decke.、Uff! Aber schon sind sie heruntergefallen und liegen sprachlos wie zwei Flundern auf dem Land. Wie findest du das, Julius? Naja, für den Anfang ganz schön, Huibu. Doch steig endlich ganz aus deiner Truhe. Hier bin ich zu allen Taten bereit. Verflickt? Kannst du nicht ein einziges Mal ohne Getöse erscheinen? Tut mir leid, wenn ich dich verstört habe. Ohne Getöse und Gepolter würde man uns Geister gar nicht bemerken. Und ein Geist, den man nicht bemerkt, der ist überhaupt nicht vorhanden. Ja, ja, lass uns bloß losgeistern, alter Polterer. Gut Ding braucht Weile. Folge mir dicht auf dem Fuße, Julius. Vorneweg der schieläugige Kutscher mit seinem schwarzen Umhang und der langen Peitsche, hinterdreien der König, öffneten beide die vordere Gepäckwagentür, wobei seine Majestät warnend ausrief: Hui Buu, sei auf der Hut und halt deinen Hut fest, sonst fliegt er durch den Windzug fort. Mein Hut wäre halt so schlimm. Mein ganzer Kopf ist nachgeschlagen, Juju. Hast du nicht gesehen, wo er abgeblieben ist? Leider nein. Es ging alles so blitzschnell, Hui Buu. Ein u n g l l k kommt selten allein. Das fange ich bloß ohne Kopf an. Oh, Oh, nimm den Verlust nicht so tragisch. Irgendwann werden wir dein gutes Stück wiederfinden. Bis dahin musst du eben kopflos herumgeistern. Du hast gut reden. Womit soll ich h e i l e n Na, du klagst doch bereits aus deinem hohlen Bauch. Also voran. Vor uns liegt der Speisewagen. Wie hast du den Speisewagen? a h das ist Musik für meine t o r t g e f l o g e n e n Ohren. h -huh! u h u h u h u h u h u <lacht> um h i m m e l w e n Antonius! Ein kopfloser Geist! Um alles Willen, Amanda! Ein schwarz verhülltes Gespenst! Ein k u t s c h e r p e i s c h e n s c h w i n g e n d e s Unheilwesen fährt mich!、Oh, Raschel! Rette, rette s i c h w e r k a n n Oh, ö l e n d ü b e r ö l e n d Hahaha! Schau dich um, Huibu. Der Speisewagen ist schlagartig menschenleer. Oh, Jammer über Jammer. Was soll die Jammerei? Freust du dich nicht über all die zurückgelassenen Speisen, Huibu? Oh, Kummer über Kummer. Der Kellner hat mir das volle Bratentablett über dem Kutschermantel gegossen. Na, großartig. Dann kannst du sogleich losschlemmen, alter Genießer. Das ist ja das Malheur, Julius. Wie soll ich denn ohne Mund. Die köstlichen Speisen verspeisen. Mir bricht das Herz in zwei. Aber wir sind nicht hier, um ein Festessen zu veranstalten, sondern dem Zug Einhalt zu gebieten. Du bist ein richtiger Spielverdauer, Julius. Heiliger Bimbam. Wie hast du das wieder angestellt, Huibu? Du bist plötzlich ohne Speisen kugelrund wie ein Luftballon. Ja, glaubst du etwa, ich l diese alten l die leckeren Sachen verkommen? Niemals! Darum habe ich sie mir s a m t und s o n d e r s in meine vieläugigen Kutschermanteltaschen gestopft. Und sollte ich jemals meinen verloren gegangenen Kopf w i e d e r f i n d e n besitze ich gleich ein wenig Mundvorrat.、Und、dann könntest du bloß so freundlich sein und dieses Schinkenstück für mich aufbewahren. Ich habe nämlich nirgends mehr Platz dafür. Ich, gib her, ich halte, was du willst, Huibu. Sehr liebenswürdig von dir. h u s c h voran! Ich folge dir auf den Kuh! Dicht gefolgt von dem kugelrunden Gespenst eilte Julius der 111. in den nächsten Eisenbahnwagen, wo Huibu mit heiser grunzendem Bauchgeheul zum Sprung ansetzte.、Äh. Um Alles Willen. Amanda! Amanda, verstecken wir uns flink unter den Betten! Hast du gesehen, wie sie sich verkrochen haben, Huibu? Verdickter Einfall! Hast du gesehen, was mir widerfahren ist, Julius? So kopflos wie ich bin, bin ich blindlings mit meinem bekleckerten Leib in die Federbetten gesprungen, sodass ich da stehe wie eine gebrühte und gerupfte g e i s t e r g a n s Ah,、oh, es schadet nichts. Dafür haben wir die w e i ß e n Daunendecken für uns und können uns in Ruhe zur Ruhe b e d ü b e n Wie denn? Willst du etwa diese Schicksalsstunde verschlafen? Selbstmurmelnd, selbstmurmelnd, nach jahrhundertelangem Dasein in einer vermoderten Holztruhe streckt auch ein Geist gar mal seine Glieder in einem weichen Bett aus. Und das r u m p e l n und Pumpeln des Zuges wiegt einen so recht in den Schlummer. Guten Tag. Du meintest gute Nacht, Huibu. m i t n i s h t e n Julius. Wie dir bekannt ist, pflegen wir Geister tagsüber zu schlafen und des Nachts zu wachen. Heiliger Strohsack. Dieser pflichtlose Geist schläft tatsächlich ein und vergisst darüber seine ganze Spukerei. Aufwachen, Huibu! Aufwachen! <lacht> Huibu! <Siegel> Erhebe dich, Murmelgeist! Wir kommen in den Tunnel von Burkeck, und wenn du nicht erwachst, verrinnt auch diese Mitternacht ungenutzt! Spuk und Mitternacht, warum hast du das nicht gleich gesagt? Huibu, setzt der schieläugige Kutscher mit beiden Beinen aus dem Bett! Julius! Julius! Wo ist das Feuerrohr abgeblieben? Da vorne fährt es. Sie haben es vor Entsetzen abgehängt und dampfen ohne uns davon. Ha, ha, ha! So leicht sollen sie uns nicht entkommen. Ich schwinge schwinge meine Kutscherpeitsche und. und. Huu, yeah, huu.、Oh, das f e u e r r o h s t wieder eingefangen.、Oh, das Dampfmethode ist e s n e gewaltige Kraft, i e in mir e r w a c h e n wenn ich erst einmal losgeistere. Ja, ich bin. Ich bin sprachlos, Huibu. Huibu! Huibu! Diesmal habe ich dich an der Kandare. h ü i a h o Hüia-hot! s a l o k p verhebtes Feuerrad! Jetzt ist Heizer! Zieh die Bremse! Jetzt!、Yes, Lokführer! Gib Dampf! Oh. oh, Schreck! Wir fahren mit einem Geist ohne Kopf in den Tunnel hinein! Oh, graus! Die kopflose g e s p e n s t e r f a h r t wird immer schneller. Ja. Schneller? Ja. Gleich, gleich fahren wir aus den Schienen. Wir, wir sind längst aus den Schienen gefahren、Was? und rasen immer weiter und weiter in den dunklen Berg e i n e i n Dort a d fahren im Dunklen nah noch、oh. zwei gewaltige Geister auf. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, das sind keine Augen. Das sind die r ü c k l e u c h t e n Eines anderen Zuges. Nein, nicht doch. Nicht das, doch. Das, das ist das Ende unseres eigenen Zuges. Ja. Wir r a s e n so rasch im Tunnel herum, dass wir uns selber einholen. Dann, dann, dann, dann. Das ist ein Zusammenstoß. Ich, ich höre schon das u n m ö g l i c h a f f e n Bring ab, bevor es zu spät ist. Ja. Ich springe nach links. Ich springe nach, ich spring nach links. Hui, au, hoppla, guten Absprung!、Ja. <lacht> Heute werde ich für alle Zeiten die Durchfahrt durch unseren Burgpark vertreiben, so wahr ich Hui Buu das Schlossgespenst bin. Und wo soll diese wilde Kutscherei hingehen? Keine Sorge, Königin, Herr Freund, uns kann gar nichts passieren. Wir rasen einfach an unserem eigenen Zugende vorbei aus dem Tunnel hinaus. <lacht> Wie wild raste das auf dem f e u e r r o s s reitende Gespenst mit schwingender Peitsche an dem eigenen Zugende vorbei aus dem dusteren Bergtunnel hinaus und bis hinauf in den Hof von Schloss b u r g e c k wo ihnen die Königin und der Kastellan fröhlich entgegenwinkten. Hu,、uh -uh, hu,、uh -uh, da kommen sie! Hui, hu,、uh -uh, hu,、uh -uh, hu,、uh、hu! Eröffnet e Zugbrücke für unseren Geist e r z u、uh、Hu, -uh. hu! Willkommen auf Schloss Burdeck.、Hey, Julius, Julius! Ah, irgendetwas ist mir auf den Leib gefallen. Oh, Wunder über Wunder. Das ist mein eigener Kopf, der wieder zu mir zurückgefunden hat. Habe ich nicht ein Glück, dass ich mir vorsorglich all die köstlichen Speisen eingesteckt habe? Somit können wir nunmehr gemeinsam meinen Triumph feiern. Oder、äh, habe ich zu viel geschworen? Und das f e u e r r o ß nicht großartig gezähmt und an die Kandare genommen? Ja, du warst toll in Fahrt, Huibu. Einfach phänomenal. Ja, wirklich.、Äh, oh, was fangen wir bloß mit dem unheimlichen, feuersprühenden Gaul an, falls einem unwissenden Kastellan diese Frage erlaubt wäre? Oho, ich weiß. Falls die große Fledermausturmuhr einmal nicht schlägt, kann er die Geisterstunde einpfeifen. auf das ich auch fürderhin pünktlich auf b u r g e c k herumspuke als euer s c h l o s s g e s p e n s t mit einer rostigen Rasselkette. Haha! <lacht> <Weibu! Weibu! Weibu! lacht>